Gurekin dugu, ur gorostiaga, egunon? Egunon. Egiazki azki e, izkuntzen babeserako lege bat oteden, bozkatu dena, diputatuen gambaran, e, bai ala da edo ez? Uh, teorian berbaba, me praktikan uh, antzerki txar bat izan da, aktore ez ainonekin eta testu txar batekin egie Uh, Azkin filan ezpeitu deusen serbitzatzen serbitxatzen hori eginduten uh, antzerki horiek. Lehen irakorketa baitzen eta hilabete bat gelditzen da beraz uh, uh, parlamentuak beste hilabete bat lana badu, beraz martxo arte. Eta ez du hastirik emanen beraz, gai hori senatura joan dadin, senatuan aztertu dezaten, senatuan bozkatu uh, bai, bai eta berriz asamla dara dadin. Bai, frantziako presidenzialak baitira hor eta gobernu aldatuko delako ori da beraz egindute hala e, itzuli bat egindute medioen aintzinean jeneraz hizkuntzen alde zirela salbu, be, testuak berak ere ez duela deusek hartzen. E, testuan, egiten da, bide seinaleak izan daitezkela, be, mileske, e, ara, gaur egun ere posible da hori e, testori gabe, edo irrati frekuentzia batzu izaten aldirela e, tokiko izkuntzetan. Hago? Ara, beraz, behar bat batzutan ez, baina egin daiteke, beraz ez dugun lege baten beharik, posibili dena egi aztatzeko, ez. Beraz, testuak ez dut, deus, zinez, deus, uh, behirik ekartzen, eh, irakaskuntzan ere ez dut, deus, uh, behirik ekartzen. Eh, eta, ara, zendako eginduten hori, be, Holandek hitz eman baitzuen, Eurokarta uh, behitxiko zuela. Ez dutena egin? Ez dutena egin, zera, Zer, ukeraukan dutenean izan zen uh, Asamblea Nazionalean zutenean eta senatuan gehiengoazutenean. Baina uh, senatua aldatzea itxoindu du uh, senatura tera maiteko, beraz, senatuan ez zuen gehiengorik. Geie, eta beraz, bon... Uh, Tan ez epeetan ez testuan, horrek ez dut deus ekartzen, azken finanda itxurak egiteko, eta nuen, e, e, e, e, e, e, e, euskal irratietan entzuten noen koletka dobierek egiten zula importanta zela eta beste, e, be, funtsian ez, espaita deus, eta itxurak eriaren nako baldin bada, bon, gok ez dugu hastiri galtzeko. Galdera behiz egiteko enbeia dut, benen, zer gatik e, indar tipi hori ere eman dute, e, Olako lege bat proposatzeko, naiz eta, erten duzun bezala, ez duen ezertarako balio. Be, haute eskundeak eldu baitira, eh? legislatiboak dira direkainean, eta beraz, deputatu batzuk, beraz, ortziren, irurogeita, iruek, dezaten lege bat bultzatu dutela. Ez direla entzunak izan, ze, jakimak da, gobernua nahiz eta lege horrek ez duen deusorik hartzen? gobernoa kontrazela, beraz, ara, azken finan, hien e, hautes legoari erraiteko, hieken txatu direla, ez dutela lortu pari ara. Nik ustut, bazzutela aukera horiteko, bost urte pastu dira, bost urte ez dut epitzik egin, eta mementoa, azken mementoa nola egitea, bon, e, ustut, seriosakoak izan beh direla, Eta, eta gauzako beki egin, orain gobernuak e, erabakilezake senatuan e, lehentasunez gai hori aipatzea, demagun. Bainan Senatuak Gaskuluke komisionea bildu gai aztetu e, zinez materialkiz da bate denborarik beraz bon, da galeriari begirako ekimen bat eta. Bon,